Тебе у руки, як казала мама, і, бодай, трішки заспокоїтися. Через годину настала повна темрява. Телефон мовчав. Напевне, вітер, що нині дув, із такою шаленою силою пошкодив лінію. Таке вже бувало, і не раз. Нічого страшного. Один раз за всю годину телефон легенько теленькнув далекий примарний звук, а потім знову замовк. Вітер за вікном загрожував перерости у справжній буревій. Він свистів і завивав, розгойдував дерева. Джордж подумав, що у таборі бойскаутів біля нічного вогнища він розповість чудову історію, про те, як сидів колись один у порожньому будинку зі своєю мертвою бабусею. Він розповість, як вітер швидко гнав небом хмари, чорні вгорі і білі внизу, дещо зворушені жовтизною, як бабусина зморщена шкіра. Це, як іноді висловлювався бадді, буде класика. Найбільше на світі. Джордж хотів би зараз сидіти біля вогнища, аби усе це було вже позаду, і всі інші з відкритими ротами слухали б його розповідь про сміливість і холоднокровність Джорджа. Проте, на жаль, за вікнами у повній темряві вирував вітер. Будинок наповнювався дивними звуками, і кожен із них змушував Джорджа підстрибувати на стільці від страху а мама все не поверталася. «Вона скоро повернеться, і все буде окей, скоро повернеться. Ти не прикрив обличчя бабусі. Вона повернеться додому, не прикрив обличчя!» Джордж різко здригнувся, ніби хтось позаду нього голосно це сказав. Нетямлячим поглядом, він обвів кухню і зупинився на телефоні. У кіно він бачив, що мертвим прикривають обличчя. Так годиться, так потрібно робити, але, господи, знову увійти туди... Чорт би його взяв! Я не піду до її кімнати. Нехай цим займається хтось інший, хтось із дорослих. Мама, коли повернеться додому або лікар Арліндер, коли його викличуть. Будь-хто! Але не він, не Джордж. Йому це не потрібно. А бабусі, їй тепер зовсім байдуже. То навіщо ж туди йти?» Голос Бадді єхидно пролунав у його голові. «Виправдовуєшся, щеня! А якби не боявся, то просто пішов би і спокійно прикрив їй обличчя». «Ти просто злякався, цуцик! Бідолашне щеня!» Джордж сидів би за столом і далі безцільно гортаючи свій так і нечитаний підручник історії. Він розумів, якщо не зробить цього до кінця, у Бадді завжди буде можливість підчепити його. Він знову бачив себе біля багаття, як описує свої пригоди, Ось він наближається до кінця розповіді, коли на дорозі вдалені засвітилися фари їхнього старенького автомобіля, і, як завжди, дорослі, що вчасно з'являються, встановлюють торжество порядку і спокою, і все стає на свої місця, але тут... Тут із стіні біля вогнища виступає темна постать. Багаття спалахує трохи яскравіше, і Джордж впізнає свого братика. А тоді чує його в'їдливий голос. «А якщо ти і справді був такий хоробрий, щеня, чому ти не прикрив їй обличчя?» «Ні, так діла не буде». Джордж підвівся і знову пройшовся кухнею, намагаючись нагадати собі, «Бабуся мертва, їй уже нічого не треба. Їй можна навіть вилити склянку чаю на голову або забрати подушку і так далі. Вона не відчує нічого, тому що вона поза цим світом. Вона холодна, байдуже і спокійна. Мертві ніколи не встають, а все інше – марення, галюцинації, дурні дитячі нав'язливі думки. Наприклад, як те, що поліровані дверця та шафи відчиняються у темряві і про те, що місячне блакитне сяйво гратиме на білих кістках скелета у шафі. Джордж прошепотів сам собі в голос. Припини! Невже ти не можеш припинити? Припини бути віслюком! Він спробував заспокоїтися, і нарешті був майже готовий увійти до бабусі і накинути покривало їй на обличчя. «Окей, він зробить все як слід, а потім викине її непотрібний пакетик із та прибере чашку. Він зробить все, як того вимагають, і ніхто, навіть баді, не зможе дорікнути йому». Джордж підійшов до дверей бабусиної кімнати. Кожен крок коштував неймовірних зусиль волі. У кімнаті було темно. Бабуся невиразною чорною плямою височила над простирадлами. Джордж гарячково нишпорив по стіні у пошуках вимикача, але ніяк не міг його знайти. Здавалося, це буде тривати вічність. Проте врешті він намацав його. Клац, і кімнату Залило неяскраве жовтаве світло. Бабуся лежала так само. роззявлений рот, рука, що звалена з ліжка. Джордж задумався, чи не варто покласти руку у ліжко вздовж тулуба. Але від однієї думки, що доведеться торкнутися трупа, краплі холодного поту виступили у нього на чолі. «Що завгодно, тільки не це!» До того ж, рука будь-якої миті може знову зіслизнути назад, і всі його героїчні зусилля пропадуть задарма. Не варто напружуватись. Повільно, немов долаючи опір якоїсь в'язкої рідини замість повітря, Джордж наблизився до бабусі і нахилився над нею. Тіло покійної було абсолютно жовте. Звичайно, частковою провиною тому було. «Освітлення! Але чи тільки через це?» Джордж взявся за край покривала і потягнув його. Він вкрився потом. Дихання стало нерівним. Серце шалено билося в грудях. Він накинув край покривала на обличчя бабусі, але тканина зісковзнула, оголюючи зморщене чоло. Постоявши трішки і заспокоївшись, Джордж спробував знову. Обережно підняв покривало за край, зігнувшись над ліжком і намагаючись не торкатися трупа навіть крізь тканину. Цього разу все вдалося. Окей. Джордж відчув задоволення, навіть страх дещо відступив. Він поховав бабусю. Ось для чого покійникам прикривають обличчя. Це нагадує їх поховання, такий звичай. Тепер Джордж дивився на звисаючу вниз до самої підлоги руку і раптом відчув, що не боїться більше так, як раніше. Він відчув, що зможе підняти цю неживу кисть і покласти її на ліжко, поховати під покривалом разом з усім іншим тілом покійної. Майже без жодних вагань він рішуче взяв холодну руку і підняв її. Бабусина рука сіпнулася в його долоні і вчепилася в його зап'ясток. Джордж закричав. Він рвонувся назад, кричачи на весь голос. Він заглушав шум вітру і скрип половицю будинку. Він зупинився біля дверей у відносній безпеці. Рука... Судомно стискалася у повітрі, а тоді повернулася назад, безсило впавши вниз, і знову застигла у повній нерухомості. Господи, господи, господи, зі мною все гаразд, нічого не сталося, це просто, просто рефлекс. Але один погляд на бабусю, вірніш... На мертву руку з довгими жовтими нігтями-пазурами позбавив Джорджа залишків розсудливості. Паніка охопила всю його свідомість, не лишивши жодного місця розуму. Все тіло вкрилося мурашками, холодний підстікав щола, і він відчував себе на межі божевілля. Все, чого він прагнув зараз в житті, це опинитися десь далеко. Поза цим будинком, поза межами досяжності чіпких рук бабусі. Та хоча б, хоча б просто в іншій кімнаті. І Джордж кинувся тікати. Тікати, не бачачи нічого перед собою. Тікати геть із цього страшного місця на неслухняних ногах. Він не вписався у дверний проріз і з усього розбігу вгатився обличчям стіну. Впав на підлогу. Біль розколював голову. Здавалося, він розламує її на тисячу частин. Цей біль виявився навіть сильнішим за страх. На своїй зеленій сорочці Джордж побачив червоні плями. Кров крапала з розбитого носа. Він підхопився на ноги і перелякано озираючись подався до кухні. Крізь прочинені двері у кімнату бабусі він знову побачив звисаючу руку, але тіло лежало на ліжку рівно і спокійно. Може йому просто уявився цей весь кошмар? Він увійшов до кімнати, аби прикрити обличчя покійної і від страху вигадав собі усе подальше. Але ні, це було реальністю. Біль прояснила свідомість Джорджа, і він порівняно спокійно пригадував собі всю ситуацію і дійшов висновку, що вона була неможливою. Адже мертві ніколи не оживають. Ви можете робити з трупом все, що завгодно, але він не може у відповідь чіплятися нігтями у ваш зап'ясток. Можна скинути мерця з ліжка або скотити з вершини пагорба і так далі. Коротше кажучи, можна робити будь-які дії над покійним, а ось діяти самостійно для покійника час пройшов. Якщо тільки не йдеться про відьму, про злу відьму, яка спеціально обрала час своєї смерті, так, аби вдома залишився один маленький хлопчик. І її мета, яка мета, дурниці, все це, він, він просто вигадує, він дає занадто багато волі уяві. Джордж витер носа долонею і поглянув на кривавий слід. В будь-якому випадку, правда, це чи галюцинації, він не підійде більше до бабусі, з нього досить. Приступ тваринного жаху пройшов, але він все ще був наляканий. Нерви гранично напружені, а сльози ось-ось готові були бризнути з очей. І найбільше, чого йому хотілося, просто аби швидше повернулася мама і припинила весь цей кошмар. Намагаючись заспокоїтися, Джордж, як вчила мама, глибоко вдихнув, і повільно видихнув. На ніс варто було покласти мокру пов'язку. Він підійшов до крана і раптом відчув, що перебуває на межі втрати свідомості. Він постояв, трохи спершись на раковину. Тоді взяв ганчірку, що лежала поруч, і, підставивши її під умивальник, вімкнув холодну воду. Потримав її, Декілька хвилин, аж поки не стомилася рука. Тоді відтиснув ганчірку і приклав до розбитого носа. Він закрив кран і раптом з сусідньої кімнати пролунав голос бабусі. «Підійди сюди, малюк! Іди сюди! Твоя бабуся хоче тебе обійняти!» Джордж хотів закричати, але не зміг вичавити із себе жодного звуку. Зате звуки долинали із кімнати. Скрипіння ліжка, ніби щось важке, перевертається і піднімається на ньому. «О, господи! Це було схоже на те, що бабуся, що вона намагається вибратися з ліжка!» «Малюк, іди сюди! Негайно!» Джордж із жахом побачив, що його власні ноги підкоряються цій команді. Він хотів зупинитися, але вони продовжували повільно крокувати лінолеумом кухні, не підкоряючись наказам свого господаря. Права нога, ліва, знову права. Крок за кроком вони наближалися до... «Відьма! Вона – відьма! Боже мій! Що ж тепер буде? Господи, допоможи! Допоможи! Допоможи!» Джордж вже увійшов до бабусиної кімнати і з жахом бачив, що вона не тільки хотіла, вона і справді вибралася з ліжка, і сиділа у своєму старому білому кріслі, яке було порожнім вже чотири роки, відколи бабуся стала занадто важка, аби рухатися, і замало стала розуміти, де вона знаходиться. Але тепер вона втратила будь-які сліди старечого маразму. Обличчя її було жирним і обвислим, але тупий вираз зник. Ніби його ніколи й не було, ніби то була лише маска, призначена для дурних хлопчаків та втомлених самотніх жінок. Нічна сорочка сповзла із плеча, оголюючи величезне пухке тіло. Покривала з ліжка було скинути на підлогу. Бабуся повільно знімала важкі жовті руки. Я хочу обійняти тебе, Джорджа. Не плач. Ти ж вже не маленький. Підійди до бабусі. Джордж намагався і не міг протистояти силі її притяжіння. Його тіло вже підпорядковувалося наказам старої. Мозок був лише ув'язненим в тілі, нездатним нічого змінити. Обличчя його скривилося від неймовірної напруги. На лобі вже вкотре за цей вечір виступив Піт. Ноги тремтіли. В будь-якому разі він доведе Бадді, що не боявся бабусі. Він підійде до неї. Що ж, принаймні тепер той не назве його боягузливим щеням. Руки з довгими жовтими нігтями... Вже майже торкалися Джорджа, коли ліворуч від нього пролунав дзенькіт скла. Крізь розбите вікно до кімнати увірвався вітер, закружлявши декілька листочків і папери, розвіваючи волосся і сорочку бабусі. Тепер Джордж зміг кричати, і цей крик допоміг. Він відсахнувся від простягнутих рук, і бабуся видала дивний шиплячий звук, стискаючи й розтискаючи в повітрі свої клешні і ворушачи товстими безкровними губами. Ноги все ще не надто слухалися Джорджа, тому він впав на підлогу і, продовжуючи кричати, поповз з кімнати. Бабуся повільно піднімалася з крісла. Велика жирна туша, що нависала над дитям, яке б від жаху Вона була мертва і в той же час набагато живіша, ніж усі ці останні чотири роки Джордж раптом зрозумів, що означають ці обійми І це відкриття вразило його Бабуся схопила його за сорочку Джордж на мить відчув холод мертвого тіла і відчайдушно рвонувся, лишивши в Чіпкій старій руці шмат від своєї сорочки. Він опинився на кухні. Він втече, він втече просто в ніч. Нехай зараз же. І нехай когось іншого піймає стара відьма. А мама, мама, коли повернеться, нехай побачить свого живого сина. Але в дверях виросла величезна потворна тінь. Відступати не було куди. І найжахливіший жах усіх жахів, як казав його брат Бадді, охопив Джорджа. І в цю мить заталенькав телефон. Джордж схопив слухавку і закричав. Вірні ж, він хотів закричати, проте жодного звуку не змогло вирватися із його горлянки. «Бабуся!» Стояла у дверях в своїй рожевій нічній сорочці, спираючись величезними руками об одвірок. Жовте волосся обрамляло лихе зловісне обличчя. І вона посміхалася. Рут, це був голос тітки Фло. Його було ледь чутно крізь тріскотіння й завивання. Рут, це ти, тітонька Фло із Мінесоти. «За дві тисячі миль звідси!» «Допоможіть!» да, Прокричав Джордж, і все, що вирвалося із нього, це був Щаблений хрипкий шепіт Бабуся повільно рушила до нього, простягаючи руки І стискаючи та розтискаючи пальці в повітрі Вона чекала ці обійми п'ять років І тепер відступати не збиралася «Рут, ти мене чуєш? Тут така буря, і мені... мені чомусь стало страшно. Зв'язок поганий! Рут, я тебе не чую! Бабуся!» Нарешті вимовив Джордж. Бров туша вже нависала над ним. «Джордже?» Голос тітки Фло несподівано стало чути чудово, ніби вона стояла зовсім поряд. «Джордже, це ти?» Він відступав від рук, що насувалися на нього, і виявив, що сам, як останній ідіот, відрізав собі шлях до відступу, забившись в куток між раковиною і кухонною шафою. Жах скував всю його істоту, і він міг тільки повторити у трубку знову і знову «Бабуся! Бабуся! Бабуся!» Холодні руки торкнулися його горла. Джордж уже ледь чув далекий, що ніби доносився не тільки із відстані тисяч миль, а й крізь роки голос тітки Фло. «Накажи їй лягти, Джорджа! Скажи, що вона має зробити це в ім'я батька! Її духовного отця звали Гастур! Заспокойся і скажи їй!» Зморшкувата стареча рука із несподіваною силою смикнула за дріт. Телефон вимкнувся. Джордж стисся в грудку у своєму кутку. Величезна зловісна тінь накрила його. «Лягай! Заспокойся! Ім'ям Гастура! Гастур, лягай!» Її руки стулилися на шиї Джорджа. Вони були холодні, як лід, і... «Ти повинна!» – кричав хлопчик. «Тітка Фло казала ім'ям Гастура!» «Моїм ім'ям!» Руки стискали його в обіймах, невідворотніх, як смерть. Стискали, стискали. Коли вогні старого автомобіля з часом загорілися десь далеко на дорозі, Джордж сидів за столом перед такі нечитаним підручником історії. Він підвівся... Підійшов до дверей і відчинив їх. Телефон із обірваним дротом мовчав. Вітер на вулиці, ледве вщухнувши, шарудів жовтим листям. Мама увійшла, струсила листя, що прилипло до її пальта. «Ах, яка негода! У тебе все норма...» «Джордже? Джордже! Що сталося?» Кров відхлинула від її обличчя, і воно стало мертво блідим, а очі розширились. Бабуся, сказав хлопчик, вона померла. І він заплакав. Мама пригорнула його, обняла і притулилася до стіни, немов її раптом полишили сили. Джордже, «Щось іще? Що ще трапилося?» Вітер розбив гілкою вікно в її кімнаті. Мама відпустила його, придивилася до обличчя і, не кажучи більше жодного слова, швидкими кроками попрямувала до кімнати бабусі. Вона повернулася за хвилину з уривком зеленої тканини в руках. Це був «Клапоть сорочки Джорджа!» «Я виняла це з її рук!» і іще більше прошепотіла мама. «Я ні про що зараз не буду говорити!» Втомлено відповів Джордж. «Дуже хочу спати. Подзвонить їй цифло, якщо хочеш». Добраніч. Я пішов. І він дійсно пішов у кімнату, залишивши прочинені двері, аби чути, що саме робить мама. Вона так і не зателефонувала тітонці Фло вночі, адже було пошкоджено дріт. Не станеться цього і наступного вечора, адже незадовго до її приходу додому... Джордж скаже декілька десятків дивних слів, деякі з них понівечена на латині, інші закляття друїдів, і за дві тисячі миль звідси тітка Фло раптово помре від інфаркту. Він роздягнувся і ліг у ліжко, заклавши руки за голову. Повільно, поступово на його обличчі, проступила зловісна і моторошна усмішка. Тепер все. Все буде по-іншому. Наприклад, Бадді. Хе -хе -хе. Бідолаха. Адже він, повернувшись з лікарні, знову візьметься за своє катування червоношкірих та інші щенячі штучки. І Джордж, можливо, навіть дозволить йому розважатися так на очах у інших, але вночі, коли вони залишаться самі у цій темній спальні, Джордж безгучно засміявся. "Як каже Баді, це буде класика." Стівен Кінг. Бабуся. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали все оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Буду окремо вдячний, якщо ви підтримаєте вихід нових книг на цьому каналі. Ви можете стати спонсором у Ютубі або ж скористатися посиланнями на картку Монобанку та Патреон у описі до даного відео. Ну і звичайно, не втомлюємося підтримувати Збройні Сили України, шанувати нашу мову і думати, читати та розмовляти українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.